Szóval, uh, ugyanis e szeretnék arról beszélni kezdésnek a következő ügyszakaszt, amit tanulmányozunk szakasz, Az a következőben e beszélni arról, hogy miért támadt föl Jézus. So the scripture we are studying talks about um, that Jesus was risen from the dead. És ha az okát látjuk, hogy miért támadt föl, és miért is olyan jó dolog ez? scripture again, and how this is most mindenki ez a holta, hogy ma van halottak napja. De most, most a a legújabb halottról szeretnék nektek beszélni. <hállam> <hállam> Jézusról. I want to you guys about the most alive dead person. Így kezdjünk is bele az igaz szakaszba, az Ephésus 4-et fogjuk olvasni, a 7. versről a 16. versig. So let's start reading our scriptures here, Ephesians 4, 8 7-től 16-ig. 7-től 16-ig. 16. És most csalni fogok, mert a 8-as versen fogom kezdeni kapásból. So even though we go from 7, I'm gonna start with verse 8. Azért, mert a 8-as vers az egyik legértetlenül is legizgalmasabb vers az egész fejezetben because verse 8 is the least understandable and most exciting verses in the whole chapter. és mer So if I'm going read this out loud and you guys don't understand, then we are in a good place because I didn't understand it at first either. So valaki érti, akkor már is if someone understands right away, then you can take my place. Ezért mondja az írás, fölment a magasznakba fogjakat, mit fogva és ajándékot adott az embereknek. So, um, therefore the the scripture says, when he ascended upon high, he led captives captive and gave gifts unto men. Uh, ugye Paul, Efesus-i, uh, Efesus-ban írja a levelet, róma a börtönből. So Paul is writing this letter to the Ephesians from the prison in Rome. Ettől a Börtön törökörből 100 méterre kezdődik a Római fórum. So from about this about meters from this the Roman begins. a ez gyakorlatilag a városnak a központja olyan mint a parlament lenne, tehát ez így a a fő fő fő hely. És minden mai napig rengeteg úgymond, úgynevezett diadalív áll ezen a fórumon. And this, um, till this day, they have um, um, uh, the, the, yeah, yeah. Pause this road. Uh, készültem egyébként a nehezen elfogadható szavakból. <gül> uh, táborban volt uh, és itt. Pál, amikor ezt mondja, hogy Jézus foglyokat vitt, meg ajándékokat, meg mi van, most hová vitt foglyokat, ő meg honnan, mert hová micsoda, csoda? Ezt nem nagyon lehet érteni. Itt egy gigantikus győzelmi, ilyen diadalmenetről szól ez, a, ez az ige. Ez azt mondja, hogy egy triumphant march, egy like különböző march. Mert Rómában ez úgy nézett ki, hogy amikor valamelyik hadvezér, levertem mondjuk a, a punokat, vagy a hunokat, vagy bármelyik hárombetűs barbár népet, vagy többet üsset. Vagy a nyitásban, amikor a románk over one of the nations, the fans, or Huns, or whichever of them, three-letter nations, or four-letter nations. <laughs> Akkor jött, jött vissza a hadvezér, egy négy lovas szekéren, harci szekéren. Then the general came back on his um um carriage, it? carriage. Yeah, chariot. Yeah, chariot. Chariot. Chariot, With four or six verses. Um uh, fején korona és egy ilyen festett az alkabra készített, ilyen nagyon-nagyon jó kinéző, lila és arany színű ruhában. Bíbor és arany színű ruhában. He had a crown on his head and he had a very special Him, which was deep purple and gold colors. Mögötte jött a Justes Hadsereg, teljes pompájában mindenki Kishovic cot pancérban. And he was followed by his whole army, and everyone's um, outfit, their whole armor was shiny and very clean. Please be quiet because it's disturbing a bit. Thank you. Uh, uh, Utánuk jött a legyőzött és fegyvertelen nép, akit legyőztek a hunok vagy a punok vagy a két soron volt. És uh, általában kiemelt helyen a törzs fő, akinek utána az aznap esti cirkuszban főszerep jutott. Ő a, mert ő volt az, akit a legbrutálisabban, gyilkoltak le utána több 10 római romai szemmel És ezután pedig jött a hadiszárkma, fölpakolva a szekerekre és az így jött egy ilyen hatalmas menetet képzeljetek el. Elől a király hátul meg a zsákmány, közte meg a félkirály csapdára. And then behind all the people they had all the prey, whatever they um captured from the land they just made a show of it Úgy de gyakorlatilag a legfontosabb hát kirájt láttak, már hadsereget láttak, de mindig új volt a rómaiaknak, az a, a legözsöt nép, hogy ugye pedig is néznek ki, meg az a töme töme mennyiségű számokra ismernek kinézetük kincsen So the most important or interesting part was the the nation because they have seen kings, they have seen their army before and a um, so in. és azért they Ez interested amit a nyolcadik versetben olvasunk, ez az Jézus diadalmenetének a, a leírása, leírja, hogy mit mit magával, vagy hogy mi történt ott. És a 8, hogy um, his a himself. Ugyanis amikor Jézus meghalt, akkor ő nem kevesebbet csinálta, ő nem egy áldozat volt, hanem ő azzal, hogy az életét adta és meghalt, legyőzte a halált, a bűnt, és legyőzött egy csomó démont. When Jesus died, he basically won a victory over death and over and and the és, és ennek a díjadalmenetnek azt olvassuk itt, hogy hogy Jézus ezeket, mint foglyokat magával vitte. ez mutatja azt, hogy az az ember, aki a halált és a bűnt foglyolt tudja ejteni, az, az nagyon tud valamit. And so this trial and march is basically revealing that you know, who he is because if he can take captive sin and death then he is very special. Szeretjük, hogy Jézus nem úgy megy mint egy túlélő aki utolsókin megy menekültözött közepbe, hanem ő van elöl, ő a király, ő ő ő szereszte, ők az egész gyűzelmet. And Jesus instead of being the last one to follow the whole crowd, he's the first one leading them because he won this victory és és ez azt mutatja meg nekünk az ige, hogy, hogy ennyire hatalmas Istenünk vagy, hogy még a halált is le tudta győzni. So the Scripture is showing us that this is how mighty our God is, that He was able to overcome death. Úgyhogy a feltámadás, amit már fogunk ünnepelni, az Istennek az erejét mutatja. So the resurrection, which is celebrated during Easter, show us power, power, shows us the power of God. És meg azt olvassuk, hogy ajándékot is vit. Ezt And we also read that He és az ajándék ez nem más mint az üdvösségünk, az örök élet, és, és a Szent lélek. ezek mindegyik olyan dolgok Istennek, ami ami mint egy hadvezérnek az, hogy megmenti a népet, attól hogy az ellenséges nép ott megölje őket. So basically these things um, to God are the same as um, for a general to basically keep um, Hát hogy, megvédte a népet, hogy a népet, hogy megvédte a Mert ugye a legnagyobb ajándék egy római számára, akkoriban az volt, hogyha életben maradtak a következő napra is. És Jézus ezt meg megtette hogy nem egy napig vagyunk még puszba életben, hanem az örökké And keeping us alive, not for just one extra day, but for eternity. És menjünk is most vissza a hetedik versre, a kezdő versre. Most már értitek, hogy mit jelent ez a, ez a fogoly, meg ajándék, meg ilyesmi. Látjuk azt, hogy Jézus hatalmas nagy ajándékot hozott, és nagyon jelentős, erejű sereget győzött le. And he also conquered a huge army. És akkor ezt olvassuk. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesültük egyenlőben. But Erről beszéltem korábban hogy Isten nagyon-nagyon gazdag. És itt already egy bizonyítékot erre. Azáltal, hogy Jézus föltámad, mutatja azt, hogy mennyire erős mennyire gazdag és mindezt mi értünk tette And there is proof to it the fact that Jesus rose again shows us how powerful and strong he is and how rich he is and also that he's done all this for us. És a kegyelem az egy érdekes dolog, mert a kegyelmet azt nem tudod megszerezni magadnak. Ugye for Magyarországon az az, hogy vagy akkor a köztársaság élnek, tudsz menni, kegyelmi, tudsz írni kegyelmi kérvényt, hogy Anggeline Kirby Burtonval. There is a possibility if you're in prison you can go to um, prime the prime minister and ask to appeal for grace. És az most igazán minden igaz. És uh, ő az, aki a leg legnagyobb hatást, leg, tehát leg, uh, hogy mondják ezt. Uh, tehát ő van a politikai ranglénlának a legtetején. Ő a legszebb politikusunk. Igen. Mm -hmm. He's basically a top politician. There's no one about Olyannyira, hogy lehetősége van a törvény felett dönteni. A törvény elítél valakit, de ő szabadon engedhet, kenyelmet adhat valakinek. So valakinek. És az, hogy, hogy Isten nekünk kegyelmet adott és, és, és megmentett minket a haláltól, azt mutatja, hogy ő erősebb felette áll a halál törvényének. És látunk nagyon sok olyan példát, vagy nem olyan sokat az jó pár példát, amikor Jézus föltámaszt valakit a halálból, például Lázár ő a legismertebb ugye. And we've seen examples in the Bible that God has, or Jesus has power over like in the case of Lazarus. És pontatjuk azt, hogy hát jó más vissza hozta, hogy ő akkor a volt, de hogy magát, tehát magát támasztotta föl halottként cserekedet. Ez már ez már minden emberi dolgon túl, hogy ez nem lett csodának lelni csak. And the fact that he was some people from the dead, you might say that it's okay but he can do that but to raise himself from the death is és biztos akkor is gyártottak már az emberek összeeskülési reméleteket, amikor mondjuk Lázárt föltámasztott, hogy biztos nem is volt halott. De azt olvassuk, hogy utána azok a katonák, akik Jézus sírját őrizték, visszatértek a főpapokhoz és mondták, hogy hát baj van, mert föltámadt. Akkor nem azt mondták, hogy, hogy ú, biztos azért, mert hogy, nem lefizették őket, hogy hallassanak. And then when Jesus was risen from the dead, the the soldiers went to their overseers and told them that there is a problem because he was risen from the dead. He's gone. They um, basically paid them to keep quiet. Is nem kezdtek hazugságokat teresteni róla, hanem ha én ezt próbáltak pénzzel megoldani és hallgatni róla? They didn't start making up lies about him. They just wanted them to keep quiet a modern ember már nem teszi meg, mert ugye van az az elmélet, hogy Jézus átment a hegyen és Csárdot alapított a Mária Magdalénával. Today is unnecessary now to come up with these stories because now they have this idea of him walking through the mountain and getting married and having a a Da Vinci kód, az ezt. Igen. Da Vinci code. is egy storyboard, míg az azt bogpiszeszek Good job. Ha hazugság az, úgy látszik kifizető? És uh, azt látjuk, hogy ugye egyrészt Isten megmutatta, hogy nagyon nagyon gazdag, és ezért nagyon nagy a kegyelem is. És és a másik ami nagyon érdekes, hogy hogy a legtöbb padvezér Rómában a dicsőségért ment háborúba. És Isten nem a maga dicsőségért harcolt, és úgy a halál felett, hanem hanem értünk ment harcba. But ilyen didn't go to fight this battle and win it for himself, but for us. És akkor nézzük meg a hetediktől a tizedik versig, olvassuk el egybe. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, hogy fölment a magasságba fogjukat vitt fogva, és ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, fejebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ therefore he said when he ascended upon high he led captives captive and gave gifts unto men now that he ascended what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth he that descended is the same also that ascended up far above all heavens that he might fill all things 4, 5, and that's Philippians 2, 5, 11, to this. Ezt fölolvastuk, azt hiszem egy héttel ezelőtt is. I think read this, uh, a week ago. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki akkor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel adja hanem önmagát megüresítette, szolvai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez, és amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig ezért isten is magasszalta őt és olyan nevet ajánlékozott neki ami minden népföld való hogy jézus nevére meghajoljon, földieké, és a föld és minden tér meghajonjon menyeiek iföldiek és föld alattiek is minden helyen valya hogy jézus krisztus púr agatja isteni dicsőségére that this might be new which was also in Christ Jesus who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the first. Therefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. As Ze gave athes hadjarat volt, unaok azzo Eindult a had legyőzte az ellenséget, vállalt bár minden körülményt, azért, hogy legyőzze az ellenséget, és Isten ezért egy diadalm, egy dicsőséget adott neki, mint annó a római hadvezéreknek. Csak ugye azt hallassuk, hogy Jézusnak nem olyan nevet adtak, hogy kapott egy koronát, meg egy diadaligat, meg egy hát, meg egy jó napot, hanem azt olvassuk, hogy minden névnél a nagyobb nevet kapott, a legnagyobb dicsőséget kapta meg, amit ami létezik a világon. And Jesus, the difference is that Jesus didn't get just a and a crown and a good day and afterwards, but he, we read that he got a name that is above every other name in the whole world. Ez egy nagyon tudatos lépés volt Isten tőlünk. Evangélium, a 10.45-öt, ha elolvassuk, akkor meglátjuk, hogy hogy ez ez Jézusnak már a tehát ezért lett küldve, hogy ez így legyen. And we see that God had already to do this, that Jesus was sent to receive this. Mert az emberfiás sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Because the Son of man didn't come to serve, but to be served, but to to give his life a ransom for és ő isten azért választa a harcot a halállal és a szolgassággal hogy megmenjen minket és látjuk azt, hogy ez milyen dicsőségességet tette nem nem egy ilyen utolsó lehetéve még megnyomta a megölöm a halágombot hanem ő egy győztes király volt végig és, és végig uralkodott emberdomokban I nem mean, that Jesus was just basically barely saving the world that in with his last strength he pushed the button um to finish death but he was victorious all throughout the battle és ha megnézzük itt, a, visszalapozunk a, a, az 4-hez, A tizedik versben azt olvassuk, hogy ö, aki leszállt ugyanaz, aki fel is ment. Általában, so 4 um, verse 10, we read that the one that descended, was also one who up far above. Általán, az embert így kiemelik és nagy dicsőséget kap, akkor elfeltkezik mindenről. Például hogy honnan jöttünk. Kik a barátai, meg ilyenek. De you azt want hogy ugyanolyan volt előtte és ugyanolyan utána is. Jesus, exactly before, és uh, Istennek mi nem egy projekt voltunk, egy ilyen megmentés projekt, hanem Isten a szeretetéből jött, és mi mindig ugyanazzal szeretettel szeret minket. And he We wanted just a project for God, something to do, but he came with his love and out of his love he saved us. hanem mert annyira szeret. He didn't die for you és ő adott némelyeket, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Tehát Isten lényegében kiképzőket adott. Nekünk, hogy fel tudjunk készülni a, a hit, hitnek a megélésére. So God basically gave us Profétákat tanítókat, evangélistákat, a pásztorokat. He gave prophets, teachers, pastors, evangelists. És ö, ezek nem olyan szerepek, amik, amik ilyen hogy ilyen kiemelt dolog, és akkor ő biztos szent és érinthetetlen, mert evangélista. De ezek a az nem azt jelentik, hogy valaki hogy, hogy erősítse az, erősítse az a gyermekeit. és a, ennek a mert azért különlegesek, mert ők azért különlegesek, mert ők azért ők fogják különlegesek, és nem olvasunk kivételt, hogy, hogy Isten valakit nem akar építeni, másokat meg nem akar ebben használni. Mindenkit akar építeni, mindenkit akar erősíteni, és mindenkit akar használni. And we don't read about nem, ezért nem olvasunk a Bibliában olyat, hogy a sorok, sorok között ülésnek az ajándéka. So read them, in between, um, people, uh, the és uh, ugye azt olvassuk, hogy Krisztus testét építeni. So we read the of és uh, lényegében ez azt jelenti, hogy erősödni hiddben és másokat megnyerni Krisztusnak. Van szeret egy képít, hogy ugye nem túl mélyen belemenni a szakmai dolgokban. Nem én vagyok a választást képítő, hanem szívesen. De most nem mondom hogy nem mondom, hogy ki ez. Anagrago point out the person. Ez Ugye ez egy, ez egy olyan dolog, ami nagyon nehéz, és tudatos, nagyon tudatosan kell odafigyelni, amikor az ember a testét építi. So you're és bizonyos területeken, ahol kevés a tudásod, ott kellenek segítők, akik segítenek neked elérni a célt, hogy te legyél a legbody-body. To know how to build your body, to have the body as body. The body is body. Uh, És Isten ezért adott segítőket, ezért adott pástorokat, meg evangelistákat, hogy mind lelkileg izmosak legyünk. A legfontosabb segítőkéves, helpers, evangelists and the others, so that we would all become muscle men. Ezt már nem is kell mondanom, ha itt voltatok legalább két alkalom az elmúlt két hónapban, akkor tudjátok, hogy ez azért van, mert szeret minket. And I think I don't have to mention ha if miért, miért adott nekünk segítőket? So why did God give these helpers? És miért akar minket felépíteni, az ő testében is, miért akar hogy erősödjünk a magunk lelki testünkben is? 13. why did, why does He want us to be strengthened and built up in the body of Christ and in ourselves also? verset olvassuk. Még mindnyáján eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti korúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt mindenféle tanítás szelle az emberek megtévesztése és a tévegés ravassága és családsága által. És we henceforth beszéltünk erről az egységről hogy Istennel egységben lenni és egymással egységben lenni közösségben lenni we talk, we being in unity with god and also being in unity with others or with each other. és ez, ez abból jön, hogy napról napra megismerjük istent és ez napról napra olyanok leszünk, mint ő. More more like és és mindez, ezt Isten azon keresztül adja meg, ezt az egységet, hogy hogy a belévetett hiten és a megismerésen és a megtapasztaláson keresztül adja. And God gives us, um, this the, the Istenek az a célja, hogy mi, mi, mi egymással és vele egységben legyünk és erősödjünk. So God's purpose is that we would be in unity with him and it would be strengthened in our relationship with him and also with one another. És ugye olvasuk hogy érett fiúságra jutunk el. And we read here that we would become uh, Would Igen, would nincs ott a, a férfi Úgyhogy mm -hmm. ez most most nem fog ülni a viccem, de mindegy, szóval a lányok is férfiasak lesznek a végére. Okay. Jó, azt nem so, lehet. Okay, so like a, um, a, so de ez nem azért, mert olyan szereket használunk a, a lelki testépítésben, amik ezt okozzák and it's not because we use instruments in our um, spiritual training that would result in this. Az érett az egy egy, egy érett és önálló személyiséget jelent this mature manhood means that you have um, your own um, mature personality és, és ez, ez egy krisztusi személy, személyiségre hasonlít napról napra, egyre jobban ez az érett személyiségünk, lányok és fiúk esetében is. És like olyan személyiség, ami mindenre ez olyan személyiség, ami ö, mindenre felkészült, kipróbált és tökéletes. And this és most meg a, a tek, hogy én sem se vagyok mindenre felkészült, sem se vagyok kipróbált és tökéletes, meg távolról sem vagyok. Már mindenki ma én sem, de ti sem, úgy gondolom. So Mert ez nem lehetséges nekünk. De De Istennek lehetséges. Mert hogy, ugye azt olvaszuk, hogy napról napra az ők, ahogy szemléljük őt, napról napra az ők képére formálódunk. Because we read that as we look at God and watch him, day by day we become more like him. És uh, utána meg azt írja, hogy nem pedig kiskorvak. And then later he writes about not being um, itt, itt nem a korról van szó, hogy hány éve járunk Istennel. Hanem ez a kifejezés, amit itt használ, ez azt jelenti, hogy éretlenség, meg ilyen kiskorúság, tehát ilyen gyerek-gyerek. Mert so this Isten um, that minket megerősíteni, nem csak jászült minket és otthagy csecsemőként, az életnek a lépcsőjén mondjuk, hanem hanem szeretni azt, hogy hogy önálló felnőttek legyünk lelkileg. to remain children. Um, on level of and like a level of, uh, maturity, but us to and És belegondoltak, ugye hát az ember ne, ugye az iskolában tanulja az életet, meg vannak ilyen dolgok. És uh, ugye minél jobb a tanárod, annál jobb, jobb lesz a végén. Ezért mikor megkérnek, hogy korepetáljak valakit akkor a szoktam mondani, hogy hát. Egy bizonyos szintig tudok, a repetálni utána már uh, foltosak az ismereteim. That's why if somebody asks me to help um, a child in their mathematics, I just say, yeah, up to a certain point I can help them, but after that, I don't really know much anything. De ugye az, a, az a tanárunk, aki minket a, a egyedülálló férfi be akar elvinni lelkileg, ő a legjobb tanár, hiszen ő mindent tud. But this teacher who wants us to take us from our childhood to és a strong, akkor Jézus, Istennek tényleg tanári tulajdonságai vannak. And if you think about it, God is really like a türelmes. Because patient, hatalmas, mighty, Szeretetteljes. Loving, gondoskodó. Caring, következetes. Um, he is, um, consistent, uh, szigorú. He was, uh, és ugyanakkor még megértő. and he legjobb also understanding. arra, hogy hogy lelkileg felnövekedjünk a bepisilőbe kaki csecsemőből a családot eltartani képes férfivel. So we basically grow from um, being um, babies in diapers and vagy a családokat eltartani képes nők. És, és miért miért akar, miért akar, minket Isten tanítani? Uh, ugye olvassunk olyanról, hogy hogy, hogy ugye, keresem, 14. versből, hogy akiket ide-oda dobál és Hajt bármiféle tanítás szele. Ezek ilyen, ilyen hajóval kapcsolatos képek. Mert hogy a, a csónakot, amikor ki van a nyílt óceánon, mondjuk mi volt az a, a Pi élete például, az gyönyörűen mutatja, ugye azt az ide-oda dobálja a víz, meg az összes szél fújja, meg mindennek ki van tőve. Mert a csónakot a nyílt Uh, like in the life for speed we just matter um we can see that um, the waves just toss these boats back and forth and wherever they want jó film yeah. ja. ö, és ö, érdekes, hogy ott a ugye azt volt a magyarban ugye bármiféle szét tudja dobálni. And Viszont azt olvassuk, a görögben, hogy minden szél dobja És ez egy ilyen amikor az kis akkor minden és hogy borul az nagyon nagy bizonytalanság, meg, meg ilyen hiszékenységet mutat, amikor az ember kiskorú lélekben, akkor mindenkinek mindent ellészt, és csodálkozik, hogy borul az élet egy csomószor. Um, és ezt Isten egyértelműen nem akarja hogy minket mindenféle szél dobáljon, meg mindenki becsapjon szóval A bizonytalanság és a hiszékenység azok nem egy egy érett felnőtt férfhire vonatkozó ö, tudlelességok. hogy a bizonytalanság és a hiszékenység azok nem ilyen férfias tulajdonságok. És on things and being hogy mozog ez a hajó, a vizen, a széltől meg a hullámoktól. És egy hajó hogyan tud egy helyben maradni? And how can a boat stay in one place? Horgonyja! Nagyon ügyesek. Most lenne nálam egy háromszágban, most miélka, akkor oda És ugye ez a, ez a, a horgony az, ami, ami... Tehát van egy -e lelki horgonyunk. So do have a és, és ez miben kell, hogy legyen? A horgony az miben van, hogyha működik. Hol van a horgony? Where should, right, should Lebegőben, esetleg jó helyen van az a horgonj. In Gerül, gyerekek, megy Is in air, or? Vagy ha csak bele van ejtve a vízbe és így, így 20 lebeg a vízben, az jó? hanem a annak a szilárd talajon kell legyen hmm. a horgonynak. Ha kidobsz egy horgonyt, akkor lehet, hogy lassabban fogsz sodródni, de ugyanúgy fogsz sodródni, és ugyanúgy fog fújni a szél. Ha nem a, a víznek az, a, a fenekén van a horgony. Then it, you're still gonna be és minél nagyobb a vihar, annál a szillárdabban kell ennek a horgonynak benne legyen, a, a, a fenekén, a víznek. And the minden jobban dobál minket a szél, meg a hullámok, jobban ragaszkodjunk Istenhez. És olvassunk olyanról is a 14. versben, hogy hogy emberek megtévesztése tehát, hogy emberek, emberek megtévesztenek minket, tehát mondanak valamit, ami nem úgy van. Úgyhogy um, jól gondoljátok meg, hogy kinek mit hisztek el. És amit én mondok, azt is tartsa, ö, kezeljétek fenntartással. Ezt Pál is kiemeni az egyik gyülekezetnél, hogy, hogy büszke vagyok rátok, hogy amikor én mondok valamit, akkor hazamentek és megnézitek, hogy úgy van-e a Bibliában, úgy van-e az igében úgyhogy ti is amikor hazamentek és lehetőségetek van, rá, rakni, rá lehetőséget, akkor nézzétek meg azt, hogy a, hogy ez az az, az igé, az az mit mond arról, mit én mondtam, úgy van e vagy nem? Ha nem úgy van, akkor meg azonnal szóljatok. So whenever you go home, please make time for yourself to check out the scriptures and see if they match what I was saying. And if ever I say anything that doesn't match the scriptures, then please let me know right away. Mert az emberek a legjobb szándékukkal is meg tudnak tévesszteni, másokat. És ugye olvassuk azt, hogy a téveigés ravaszsága és családsága által is működnek ezek a szelek, meg ezek a hullámok. Um, and the és uh, ez azért van, mert a, a sátán minket próbál mindenféle és mindenféle rabassággal és családsággal eltávolítani az igazságtól, Istennek az igazságától. Is, és ezt igazából cselek, cselekkel és ilyen hamis ígéretekkel teszi. And by us and us false Úgyhogy ez olyan, mint amikor a horgász próbálja kiszedni a halat a vízből. It's like when a fisherman is trying to get a fish out of the water. Akkor ugye az ő csele az az, hogy a kukacba benne van a horog. His trick is that that worm on the, uh, at the end of the the string actually has um, the hook in it. Vagy a másik dolog, amikor családságot használ, az a pillantó nevű dolog. Lure vagy decoy. Angolula. Ah, Lure, aha. Uh -huh. Én se tudtam, hogy az. Ez pedig úgy néz ki, mint egy hal, és amikor megcsillan rajta a nap, akkor a ragadozó meglátja és azt mondja, hogy nyami, mert ott egy hal. De az nem hal, az csak egy fém darab, amit csillog a vízben. Úgyhogy a sátán is bevet hasonló cseleket, meg, meg családságokat, állításokat. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy hogy vigyázzunk, hogy ne legyünk becsaphatóak, így mindenféle igazságnak tűnő dolgokkal, meg amit emberek mondanak. És ha megnézitek az őrekhallakat, a jó nagyokat, amikre minden horgász utazik, akkor nagyon gyakran lehet a szájukba horgot találni, meg ilyen kisakat, horgot, meg ilyesmi dolgokat. Of old Mert ők, ezeket a dolgokat ezeket a nehéz úton tanulták meg, hogy mi a családság és, és a és a csel, amit a horgászat próbálnak bevetni ellenük. De megtalálták, és ezért nem a fagyasztóban vannak feldarabolva, hanem a vízben is, és nagyra megnőnek. Úgyhogy vigyázzatok a cselekkel, meg a csalékkal. So uh, és ugye azt is olvassuk, hogy az igazságot követve, ezt is az Efézus 4, 15-ben ellenkezőleg, az igazságot követve szeretedben, mindenestul művek egyetek abban, aki a fej, a Krisztusban. And in verse 15, we read that but speaking we're following the truth in love. You may grow up into him in all things, which is the head even Christ. Az igazságnak az egyik tulajdonsága, csak egy van belőle. Which is that there is only one. Mert minden, ami olyan, mint az igazság, de nem teljesen, azt úgy hívjuk, hogy vélemény. Úgyhogy fontos az, hogy ha, ha meg akarjuk érteni azt, hogy, hogy, hogy, hogy Isten mit akar, vagy egyáltalán, hogy miért vagyunk a világon, akkor azt az egyetlen egy igazságot kell keresni. Mert véleményt azt találunk, abból mindenkinek van. So it's really important when we want to know why like for example why we are on this És a 12:27-et, akkor meglátjuk hogy mi a következménye annak hogy ha valaki az igazságot keresi és megtalálja. Példaveszerek 12:27. If we read Proverbs 12, 27, then we we'll see um, What's the the truth and opinion? Tehát például a Az igazság útján élet van, de a téves ösvény halálba visz. There is no death. Tehát vagy az van, hogy élet, vagy halál van a végén, attól függően, hogy az igazságot, vagy véleményt találtál. Hogy volt Az igazság útján élet van, de a téves ösvény halálba visz. Uh -huh szóval Úgyhogy ez egy komoly dolog. Ne hagyjátok magatokat becsapni és mindig legyetek nagyon tudatosak abban, hogy valaki mond nektek valamit, akár Isten a lakárd másval, hogy, hogy ez igazság vagy nem, derítsétek a really Uh, Különös, hogyha valaki Facebookon írja, az nem jelenti azt, hogy igaz, jó? <laughs> And just because someone claims something az Ézsaiás 45:21-et most. 45:21. Itt kérdése is megvan. Uh -huh. Ö... Igen, Isten nem hagy, azt, azt látjuk most meg, hogy Isten nem hagy választást, azt mondja, hogy egy, itt, itt, itt is bizonyítja, hogy vele kapcsolatban egyetlen igazság van mondjátok meg, adjátok elő, sőt tanácskozzátok meg. Ki ezt rég fogva előre: vajon nem én az nincs más Isten rajtam kívül, igazi Isten és szabadító, nincs kívülem. És let the counsel hogy ugyanaz a véleménye van Jézusnak is magáról, ebből ez is bizonyítja, hogy ő Isten, legalábbis, hogy Istennek gondolta magát. Tehát, ha szkeptikus vagy akkor ezt mindenképpen ez alapján el kell hinni. János 14:6. 14:6. Azt mondta neki Jézus: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak is én általam. So Jesus said, "I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me." kell. Isten azt mondja, hogy a Biblia alapján, hogy hogy az az igazság, hogy, hogy, hogy én vagyok a mindenható Isten, és Jézus is azt mondja magára, hogy semmiképpen nem lehet kapcsolatunk Istennel csak is rajta keresztül. So you have to make a decision for yourself. God declares himself to be the only God, and Jesus also says that there is no way other way to God except through himself. Javaslom, hogy a Matrixból azt a jelenet nézzétek meg, amikor a piros vagy a kék tablettából kell választani. So mm, I recommend you to look at the Matrix, the part in the Matrix movie where Mert ott Morpheus elmondaná hogyha most nagy majdnem elhoztam egyébként megmutatni, elmondja nekik, hogy amit most választ, az, az végleges. Neo in this part of the movie that whatever he chooses is going to be final. Ha nem érdekel az igazság, akkor fel fogsz ébredni az ágyadba, élet tovább az életedet, és, és, és meghalsz, és vége, semmi nem fog történni. And Viszont, hogyha érdekel az, hogy mi az igazság, if you want to know the truth, akkor vedd el a pirossat. És akkor az a hasonlat, hogy ugye, mint uh, amikor az Alice csodolországban, Alice beleesik a nyúlnak az üregébe. És ott egy komplet világ van, abban a nyúl She finds a, a new world in this hole. Úgyhogy azt mondja Morpheus Neónak, hogy ha pirosat veszed el, akkor meglátod, hogy milyen mély valójában a nyúlnak az ürege. So basically Marfius is telling Neo that if És Isten ugyanúgy nekünk így az az életbe, piros meg tablettákat, és tessék válasz. És then hogy van egy igazság, meg akarod ismerni. he says, There is a truth you want to know the truth. Ha nem akarod megismerni, akkor le fogod élni azért úgy, hogy, hogy soha nem ismernéd az igazságot, és nem fogod ennek a, az igazságnak a, az előnyeit élvezni. And azt says a if you do not want to know the truth, then you're akkor basically miss vége. on just like we read in Proverbs, if you don't follow the truth, then you're gonna end up in death és hogyha pedig az igazságot követed, akkor megismered, hogy Istennek mik a és mekkora, valós, mekkora világ van Istenben. is És azt is olvastuk a hogy hogynak élet van a végén. És ez nem ö, jó élet vagy, vagy ilyen halálközeli élmények az életben, meg szegénység, szóval egy ilyen dolgot képzelek el. Moment, hogy... Tehát nem az élet minőségére vonatkozik, ez hogy élet az életed vagy olyan, mintha halál elak volna 60 évig. So, he's not talking about the quality of your life that you're going to live on this planet, on this earth. Hanemint örök életről, meg örök, örök haláról, ők eltaszítottságról van szó. But he's talking about eternal life or eternal death? Eternal... Um, Úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy hogy az igazságot követjük vagy hagyjuk magunkat, hogy vagy valaki vagy valami véleményt követünk. És so really Istennek ugye mi lehet az akarata, a, a tökéletes tanárunknak, a, a tanítómesterünknek? tanító mesterünknek. Mivel szeret minket, azért azt akarja, az igazságot lássuk meg a valóságot, és mert annyira szeret minket, és annak a végén tudja, hogy élet van, és tudja, hogy nekünk közebb szükségünk van. Because he loves us, he wants us to find the truth and follow the truth and follow it all the way because he knows that there is life at the end of this path. És nem akar minket itt téveigésekben, meg tévedésekben hagyni. And he doesn't want us to be deceived and he doesn't want to let us remain deceived. Hanem <coughs> nem akarja, azt, hogy csalikra, meg ilyen villantókra. Harapjuk rá, hanem egy valódi táplálékunk, adjon, is megerősödhessünk és gigantikus halakká váljunk Kérfias halak, Na most már teljes a képzavar, de értitek, hogy hogy miről beszélek És sokszor nehéz elfogadni az igazságot. Amit a, amit a Bibliában találunk. Mert néha olyan dolgok vannak benne, hogy hagyj bűnöket. The Bible tells us to leave sin. Sőt, a Bibliárégi végletesebb azt, mondja, hogy hagyja minden bűnt. Meg azt mondja, hogy szabadulj meg rossz szokásoktól. Meg tegyél meg olyanokat, mint például szeressél valakit, amit magadtól nem tudnál megtenni. Like De ha az igazságot követjük, és, és, és úgymond hajlandóak vagyunk ezeket a dolgokat beáldozni, a bűneinket, meg a rossz szokásokat, meg, meg a makadságunkat, meg ilyeneket. But if Give up our own pride and and stuff like that. Akkor annak élet van a végén, örök élet. Then there nem, nem, life. Ha nem, nem akarjuk beállítani, ezeket a dolgokat akkor nek halál van a végén. és Jézus valahol mondja, hogy ha adom az életet és a halált, vagy adtam az életet és a halált, válaszd ezért az életet. And Jesus tells us -e, uh, az a like egy út tástunk. Uh, Isten uh, Isten mindig mindig a jó jó dolgot akarja nekünk még akkor is ha az éppen a, a nehéznek és a rossznak tűnünk. Baba pillanatban, amikor ő mondja, hogy addodad vagy vedd le. God És ugye, az egész azt a hogy egy Krisztusban növekedni a fejben Krisztusban, Ezt azt azt a már is mondom, hogy hol miért még megkövestek? Ö... Csak nem. Mm. Öh, a 15. versben ugye azt olvassuk, hogy az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Tehát az igazságot követve növekedjetek a Krisztusban. Most nem új lesz a következtetés, amit levon belőle. Ezt már mindig ezt mondom. So, um, my conclusion is not be anything new. Őt kell keresni, Istent. Need to és megismerni őt. Need to get to him. És ezt azért kell, mert 16. vers. Belőle van összerakva, és egybe szerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével és minden egyes tag a maga mértéke szerint munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Um, is 16. From whom the whole body is fit, fitly joined together and compacted by that which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of every part, makes increase of the body unto a defining of itself in love. Stannának azt a kramót korolaként volt, hogy a beszéltem erről a kötelékről, ami úgy azt jelenti, hogy ideg, meg izom, meg in meg. And if you were here last week, then you remember that we talked about. The that hold our are and our Ezt az Ephésus 4-3-ban olvassunk erről egyébként, erről a békesség kötelékére. Tehát az azt jelenti, hogy ha, ha egyenként, egyénenként ragaszkodunk az igazsághoz, és Isten mindent embereket És Isten mindent megtesz embereket ad, hogy hogy erre lehetőségünk legyen megismerni az igazságot és tanulni az. Akkor fogunk tudni növekedni, mint gyülekezet is. És Istennek megint van egy ilyen de van még extra ráadás ajándék is. Mert egy olyan gyülekezetben, ahol ami erősödik, abban te is te is tudsz erősödni. Amikor nem megy magattól. You Úgyhogy a Isten igazából megmutatta Jézus feltámadásában az erejét és, és a, a, a győzelmét, a hatalmának a győzelmét. So Jesus had shown us his power in his The victory and his resurrection. És ebben a győztes Jézusban kell higgyünk, mert ő az egyetlen igazság, ő ezt mondja magáról. He és uh, rajta kívül nincsen, nincsen senki más, aki megmenthetne és jobbá tehetne minket, mint külön-külön, meg mint közösségként sem, és nincsen más, aki életet adhatna nekünk. No one else could give us life. És akár tetszik, akár nem, személyes felelősségünk, hogy elfogadjuk-e Istent ami személyes megváltónak, és az ő igazságot elfogadjuk-e az igazságnak, vagy úgy tekintünk rá, mint egy vélemény. And this is our és mi sem bizonyítja jobban Istennek a az, hogy Isten jobb fej mint, mint Morpheus a Matrixban. Mert Morpheus azt mondja, ez ez az egyetlen esélye, hogy megismer az igazságot. De Isten nem mondja ilyet. Isten azt mondja, hogy most itt egy lehetőség. Érdeket adom az életet és a halált és válaszd az életet kérlek. Mert az igazság, amit Isten mond ez, ez nem, ö, nem szabályokon meg nem az ő az ő alapul. just His own, uh, mood hanem ez a tökéletes, végtelen szereteten alapul ez az igazság. His, um, És az ember a szeretetet keresi, a tökéletes szeretetet. És ezt, általában azt hiszik, hogy megtalálták azt, hogy kiderült, hogy nem. Love, then, um, Mert hogy a leg, legtökéletesebb, a legharmonikusabb, Szerelmes, fú, romantikus mindenben is mindig van hiba. Még a legcsinosabb, legkedvesebb, legjobban főzni tudó lány is tud morcos lenni. Még a legcsinosabb, legkedvesebb, legjobban tudó lány is lenni. Az a feleségem egyébként. Right <laughs> nagyon azt szép meg, nagyon ritkán orcos, de néha szokott hozzá. és a legtalpra esettebb, a legerősebb, legtökössebb férfi is tud kőbunkó lenni. The body a buddy. <laughs> the buddy is body. the man, can also be um, a jerk. Igen, köszönöm. Nagyon jó volt amit mondta, de Isten, Isten viszont a tökéletes szeretettel a szeret minket. But God himself loves us with a perfect love. És uh, szokták mondani, hogy az élet nem igazságos. People say that life is not fair. És sokszor van az, hogy az embernek nincs, nincs több lehetősége választani. Nem akarlak titeket hogy kiléptek is elük egy busz, most mondjuk. De hallottam olyan történetről, akivel ezt, ezt a fia mesélte, hogy, hogy le valakivel beszélgetni. Elmondta neki ezt, amit én elmondtam. I've heard stories like this, though I heard this one story that um, someone's son um, met with somebody else and told him the things that I'm just telling you now. És azt mondta zílát, hogy kösznem. And the person he was talking to said, well, no, thank you. Felütt a motorjára elindult, neki egy oszlatnakös szörnyet hallt. And got up on his motorcycle and he ran into a pole and he died. Úgyhogy, ha ha a férfiak tudnak bunkok lenni, akkor az élet az még inkább. De ennyire nem tud, nem látjuk a jövőt, és nem tudjuk, hogy megismétlük-e még az a lehetőség, hogy válasszuk-e az életet, vagy maradjunk a halálnál. But we don't see what life brings, so we, we really need to make a choice whether we choose life or we still or stick with death. Úgyhogy itt most van egy lehetőség, azért még nincsenek buszok, meg világos So, you have a chance right here, right now. There are no buses, no poles in this room. És úgy tudom, a plafon se fog most még leomlani semmiért nem de, de, most van egy lehetőségetek. Mert, you have a right now. mert Isten most erétek tartja a piros meg a két tablettát. Because God is holding up the red and the blue pills in front of you right now és dönthetsz, hogy az igazságot akarod követni vagy maradsz egy véleménynél. És can choose és tudsz, hogy ennek az igazságnak a végén élet vár, mer aki ezt az igazságot, aki az igazság, az maga a szeretet is. Azért ne legyen most senkinek kellemetlenség, hogy most itt föl kell emelni a kezét, hogy nem kell felállni, nem kell kijönni, beszélni meg ilyesmi. Csak annyit szeretnék kérni, hogy csukjátok majd be a szemeteket, és szeretnék imádkozni. I don't want anyone to have to stand up or raise their hand or do whatever. I just want you guys to close your eyes and és gondolkozz ezen, mert most kell hozzá egy döntés, és lehet, hogy Isten fogja tartani a kezét a választási lehetőséggel. And I want you to with your to think about these things, because maybe you will have another chance later in life De ha ezt tudnám, akkor valószínűleg nem lenne, szóval nagyon király autóm lenne és három házam, mert lotosszem kapni nem az embereknek. But if I knew when or if that happens or not, then I would be vagy biztosítási csalásokban lennék But <laughs> I Szóval, be um, in, um, so, well, uh, ti se tudjátok azt, hogy mi lesz most, de Isten most ad egy lehetőséget, hogy döntsetek mellette. You és nem köszönöm, azt, hogy te, te szeretsz minket, és köszönöm azt, hogy, hogy te életet akarsz nekünk adni és nem halált. és köszönöm is, hogy te azt hogy te, te tökéletesen minden elrendeztél, és, és vár, minket, vár minket, az örök élet, és minden lelki ajándék, meg a szeretetednek a megtapasztalása. And és köszönöm Istenem azt, hogy te a feltámadásodból bizonyítottad azt, hogy, hogy te, te képes vagy megadni, amit ígértél, és képes vagy a halál fölött örök életet adni nekünk veled. És köszönöm hogy nem kell ebben a romlandó testben ezt, ezt örökké benne lenni, hanem, hanem te egy megdicsőt, egy új testet akarsz nekünk adni, majd veled. And I thank you that we don't have to live um, in this decaying body forever, but you have already prepared a glorious body for us. hogy csak hagy most mindenkinek a ura, egy nagyon ősszinte szívet maga felé, hogy most egy döntést hozni uram. Kérlek, Uram, hogy vedd el a, a félelmüket, és add, hogy legyen bátorságuk dönteni melletted, és, és, és határozzák el, Uram, hogy, hogy igen, engem érdekel az igazság, és én meg akarlak téged ismerni. And take away the fear from Úgyhogy csak annyit szeretnék kérni, mindenki még tartsa be becsuklva a szemét, so, yes, hogyha szeretnéd ezt az igazságot megismerni, nem kell odaadnod a pénzedet, meg az összes szabad idődet. I szeretnéd megismerni az igazságot, akkor csak, csak nyújtsd fel a kezedet. But if you want to know the truth, then I just ask you to raise your hand. És bátran nem kell félni, nem fogunk utána elvinni valami sötét helyiségbe. You can be bold, you don't have to be afraid. You're not drag you a dark corner Tudom, hogy ez egy nehéz döntés, de, de de ez, ez, ez a legjobb döntés, amit meg lehet hozni az életben. I know this, this is a hard decision, but it is the best decision you can make in your life. Még valaki? If there is anyone else. Átlap titeket. Köszönöm Istenem ezeketek, ezeket a kezeket, és köszönöm azt, hogy te... Te szeretsz, és és köszönöm azt, hogy te... Te, te életet akarsz hagyni, és, és nem egy életet életet, amiben... Sűköködünk így, így és, és szenvedünk, és a végén talán lesz valami, hanem te egy örök evetet adsz nekünk. We thank you God that you give us life, that you give us abundant life, and um, not something that we have to figure out whether it has some um, something in it or not, but you give us eternal life. És köszönöm Isten az, hogy Te, te elkészítheted az adásokat azoknak, akik téged választanak. És you kérlek Istenem, hogy, hogy azoknak, akik most meghozták ezt a döntést melletted, kérlek, hogy adj nekik, ne felejtsék el ezt a döntésüket. És kérlek Istenem, adj nekik lehetőséget, időt arra, segítséget, arra van szükségük, hogy, hogy megismerhessenek téged, és olvassák az igét, és tanulhassanak rólad. Köszönöm, pray that you would fel, akik, akik most maradtak a véleménynél, Uram, Te, te, te ugyanúgy még mindig életet tapasztanak, és nem haragszol rájuk ezért. Kérlek uram, hogy győz meg őket, és soha, hogy tudjanak ők is dönteni mellett. You them and that they would be able to make a decision to follow. Köszönöm Isten, ezt a végtelen szeretetet és hogy te hatalmas, isten vagy. And we thank you for this eternal love, endless love, and we thank you that you're a great and mighty God. And we came to you